Den nye kungen Gustav VI Adolf och hans familj samlas i Bernadotska galleriet på slottet. Där är också radion radions för den här tiden. Det är stillhet i det långa vackra galleriet så underhåller sig kungen med drottningen. Så diskuteras någon detalj. Och så kommer prinsarna Bertil och Wilhelm. Och så... Stiger Sveriges nya monark ut på balkongen. Djupt allvarlig lyfter han till hälsning. Då stiger hurraropen. ropen. Folk viftar med nästukar. Och kungaparet buggar. Man kan se till båda att det är. Så rarropen stiger och Så lämnar kungen och drottningen balkongen. Och så vet jag inte om ytterligare någon ur den kungliga familjen ska visa sig. Jag ser vita nesdukar vifta långt, långt borta från Gustav Adolfs torg. Så kommer kungen med... Gustav i famnen åtföljd av sin mor prinsessan Sibylla så bockar den lille han är klädd i helt vitt och så bärs han av farfar ut. det var alltså kungen som tog kronprins Karl Gustav, den lilla prinsen på Haga i fram och bar honom ut på balkongen.